Și când a intrat el în casa unei dintre căpetenile fariseilor sâmbăta ca să mănânce și ei îl pândeau, iată un om bolnav de hidropică era înaintea lui și răspunzând Iisus a zis către învățătorii de lege și către farisei spunând, cuvine se-a vindecat sâmbăta ori nu. Ei însă au tăcut și luându-l a vindecat și i-a dat drumul. Și către ei a zis, care dintre voi de va cădea fiul sau boul?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 Dă acestea locul și atunci cu rușine te vei duce să te așezi pe locul cel mai de pe urmă. Și când vei fi chemat mergând, așează-te în cel mai din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te chemat, el să zică, Prietene, mută-te mai sus, atunci vei avea cinste în fața tuturor celor care vor ședea împreună cu tine. Căci oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.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 Și am nevoie să ies ca să o văd, te rog iartă-mă." Și altul i-a zis, Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să încerc, te rog iartă-mă." Al treilea a zis, Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni." Și întorcându-se sluga a spus stăpânului său acestea, atunci mâniindu-se stăpânul casei a zis, Ieși îndată în piețele și ulițele cetății și pe săraci și pe neputincio, și pe orbi și pe șchiopi aduie aici."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 și pe femeie, și pe copii, și pe frați, și pe surori, chiar și sufletul său însuși, nu poate să fie ucenicul meu. Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Că cine dintre voi vrând să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și fa să facă socoteala cheltuieli, dacă are cu ce să-l isprăvească. Ca nu cumva, punându-i temelia și neputind să-l termine,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 care nu se leapă de, de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Bună este sarea, dar dacă și sarea se va strica, atunci cu ce va fi dreasă? Nici în pământ, nici în gunoi nu este de folos ce o arunc afară, cine are urechi de auzit să audă.